Este vorba de o tradiție indo-europeană căci într-un context paralel, căldura extremă sau furia, menos, furor, ferg, vut, se scrie menos, m, e, cu accent grav, nu furor, ferg, vut, se scrie w, u, t. Joacă un rol în ritualele de tip eroic. Adăugăm că încălzirea prin diverse tehnici,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 cu excitația sexuală, în special cu ardoarea orgasmului și cu aprinderea focului prin frecarea a două betișoare de lemn. Tapasul este creator, pe mai multe planuri, cosmogonic, religios, metafizic. Prajapati, am văzut, creează lumea încălzindu-se prin tapas și istovira care a urmat e asimilabilă oboselii sexuale. Pe planul ritului, tapasul face posibilă renașterea, adică trecerea din lumea aceasta în lumea zeilor, din sfera profanului, în aceea a sacrului. În plus, asceza îl ajută pe contemplativ să coacă misterele cunoașterii ezoterice și îi relevă adevărurile adânci. Agni îi acordă tapas binului, căldura capului, dându-i clar viziune. Asceza modifică radical modalitatea de a fi a practicantului, îi acordă o putere supraumană, care poate deveni redutabilă și în unele cazuri demonică. Nota 14 Termenul Shanti, care desemnează în sanscrită liniștea, pacea sufletului, absența patimilor, alinarea suferințelor, derivă de la rădăcina Sham, ce comportă inițial sensul de a stinge focul, furia, febra, altfel spus căldură provocată de puterile demonice. Shanti se scrie S cu accent ascuțit A-N-T-I, Sham se scrie S cu accent asculțit A-M.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 Respirația este adesea identificată cu o libație neîntreruptă. Nota 15 Într-adevăr, atâta vreme cât vorbește, omul nu poate respira și își jertfește atunci respirația sa cuvântului. Atâta vreme cât respiră el nu poate vorbi și își jertfește atunci cuvântul respirației. Acestea sunt două oblații continue și nemuritoare. În timp de veche și în timpul somnului, omul le oferă fără întrerupere. Toate celelalte oblații au un scop și participă la natura actului, carman. Cei vechi, cunoscând acest sacrificiu autentic, nu ofereau Agnihotra. Închei nota. Se vorbește despre Prana-Nihotra, adică oblația focului săvârșită prin respirație. prana agnihotra se scrie P-R-A-N-A-G-N-I-H-O-T-R-A. -a Concepția acestui sacrificiu interior este o inovație plină de consecințe. Ea va permite chiar celor mai excentrici, asceți și mistici să se mențină în sânul brahmanismului și mai târziu al hinduismului. Pe de altă parte, același sacrificiu interior va fi practicat de către brahmanii locuind în pădure, adică aceia care trăiesc ca asceți, Saniasi, fără să-și părăsească prin aceasta identitatea lor socială de stăpâni ai casei. Sanyasi se scrie S-A-N-N-Y-A-S-I. Nota 16 Poziția lor religioasă este reflectată destul de obscur de altfel în tratatele Araniaca, Închei nota. Pe scurt, tapasul este integrat într-o serie de omologori efectuate pe diferite planuri. Pe de o parte, și conform unei tendințe specifice spiritului indian, structurile și fenomenele cosmice sunt asimilate organelor și funcțiilor corpului uman și în plus elementelor sacrificiilor altarul, focul, oblațiunile, instrumentele rituale, formulele liturgice, etc. Pe de altă parte, asceza, care implica încă din timpurile preistorice un întreg sistem de corespondențe micro-macrocosmice, suflurile asimilate vânturilor atmosferice, etc., este omologată sacrificiului. Anumite forme de asceză, de exemplu reținerea respirației, sunt considerate chiar ca superioare sacrificiului.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 Dar acest sistem, întemeiat pe superioritatea înțelegerii, nu va reuși nici el să-și mențină supremația, cel puțin pentru unele părți ale societății. Yoginii de pildă vor acorda o importanță decisivă ascezei și experimentării stărilor mistice. Unii extatiști sau partizani devoțiunii de tip teist, bhakti, vor respinge total sau în parte atât ritualismul brahmanic și speculația metafizică a Upanishadelor, cât și asceda tapas și tehnica yogică. Bhakti se scrie B-H-A-K-T-I. Această dialectică susceptibilă de a descoperi nenumărate omologii, asimilări și corespondențe dintre diverse planuri ale experienței umane, fiziologice,